Partea a patra, capitolul 15 Nilă plecă tocmai când Achim venea într-o permisie de două săptămâni. Nu-l găsi pe strada Cheia Rosetti. Îi știa însă adresa vechea regimentului și Achim îi trimise o scrisoare în care îi spunea. Bă, Nilă, Angela mi-a scris din primele săptămâni după ce am luat trenul în primire. E însărcinată și acum în permisia asta mă însorc și îmi pare rău că nu ești și tu de față să bei un pahar la nunta mea. Fiindcă avea de gând să facă tot acum și nunta, deși înuntă cum mireasa cu burta mare, nu prea se obișnuiește. Dar lui nu-i pasă. Pe vremurile astea nu știi niciodată dacă dintr-o concentrare te mai întorci și de ce săriște el să rămână nevasta cu un copil de poale și fără pensie la care ar avea dreptul ca văduva de război. Și în afară de asta, chiar așa n-a fost muierea lui? De ce s-o țină cei Ce e parcă o să găsească una mai bună ca ea? Unde să găsească? Achim nu-i scria lui Nilă toate acestea, dar le gândea și le spunea angelei cu glas tare ca să o flateze. Fata îl asculta cu privirea mereu mărită. Neliniștea de acum trei luni nu se micșorase în sufletul ei decât atât ca să poată trăi și în adâncul privirii ei tinere nu exista pentru ea speranță. Război, asta înseamnă, oricât ai vrea să nu cunoști, moarte, în ciuda faptului că acum suntem în viață, că bărbatul se și îi scrie fratelui său că tu ești însărcina A Toți pot muri și cu ei, tu cu copil cu tot, chiar nenăscut. Uitându-se la ea, Achim se întreba, dar nu o întreba, de unde știa ea că în lume s-a întins aripa morții. Asta putea să știe el, care atâtea lunii văzuse acestei morți armele, trecând neîncetat spre sud, apoi în ultimele săptămâni, întorcându-se în dărăt și urcând spre nord, tren după tren, tun după tun, Tanc după tanc, zi și noapte, încât înainte de a dormi, prin nu știu ce taină, visul arăta ceea ce nu vedea ochiul. O văzută armată alergând cu viteza roților de tren spre o direcție misterioasă, spre un punct de oprire de unde avea să se repeadă ca o haită uriașă de lupi asupra altor țări și să treacă peste ele omorând și dând foc. Achim știa și el de la taică său de ce era în stare neamțul. Povestind, flăcările războiului trecut pe care morometele văzuse a Ievea, Reînvia-o în ochii lui cu toată groaza cripei, și când el spunea de pildă, cu o admirație înspăimântată, Domnule, Nansul trăgea cu o după un om. Asta vreau să spună că, spre deosebire de noi, el avea atâtea ghiulele încât putea să-și permită acest lucru. Achim vedea și el cu ochii închipuirii un biet om fugind apucat de groază peste câmp și o nea neagră zburând după el să-l omoare. Dar de unde știa Angela? Hotărâți tot de la taică său? Adică nu că să era prea tânăr pe atunci, pe semne de la bunicul său. Spune acolo că nici am de unde găsi unul mai bun ca tine, zise Angela râzând într-adevăr, flatată de cuvintele lui, și îl cuprinsă o clipă cu privirea ei în care dorința de viață și știința despre moarte îi dădea o lucire stranie și intensă. Și că ne pare rău că s-a întâmplat așa, să nu fie și el de față la nunta noastră. I-auzi! zise Achim, plecându se asupra ei cu turudă și parcă scrijelindu-o. Angela, ține la tine, bănilă, așa e ea, adăugă el oprindu-se din scris și cu o adică sunt unii altfel, ea e așa cum vezi, bună de nevastă, ține la bărbat și la rudele lui. Dar nu-i nimic, nu o să stai în concentrare o viață, vii la acasă, bănilă, și atunci și a chim și făcut cu mâna semn la gură, darea paharului pe gât, pe care, 10 zile mai târziu, îl dădu cu adevărat și nu odată, la căsătoria și nunta sa. Se cu socrii ca sărbătoarea să aibă loc la ei, și anume în curte, era mai frumos și un timp de o masă mare. Cât de mare? O făcut din scânduri negeluite de brad, chiar lemetristul Gicăurâtu, tatăl Angelei, ajutat de taica său bătânul Moroianu. Bunicul copiilor după tată, cei dinspre partea mamei nu se mai afla în viață. Și de un vecin, cel dinspre strada lănăriei, cu care familia Moroianu se afla în bune relații, fiindcă așa-l chema după tată pe elemetrist, porecla de urâtul, fiind căpătată încă din copilărie, într-adevăr din cauza urățeniei lui, care nu dispăruse cu ani, ci din potrivă parcă se accentuase. Copiii dăduseră această poreclă, dar nu din repulsie, ci din cea mai mare simpatie, fiindcă Gica, neștiind cât e de urât, era și el vesel ca orice copil și pe echipul său, această veselie, amestecată cu râsenia îl făcea ciudat, stârnind hohotele de râs ale tuturor și incitându-i pe maturi să pună mâna pe capul lui și să pipă ea acea față inocentă și într-un mod atât de neașteptat atrăgătoare. Așa a rămas și mai târziu și când taică său nu, l-a dat la uzinele metru, taică său razu grav, dar venit se ideea, nu se știe de ce, să-l facă pe băiat strungar, Gica a cucerit de îndată simpatia maestrui și, spre deosebire de ceilalți sucenici cărora li se aplicau foarte descorecții corporale, el se bucura numai de priviri blânde. Toată lumea care trecea pe lângă el simțea totdeauna dorința irezistibilă să-i pună mâna pe cap. Iată cum și urăsenia e o armă care te poate ajuta în dura luptă pentru existență, dacă sufletul rămâne neastins de ceea ce într-adevăr e urât pe această lume. Desigur, băiatul avea mintea vioaie, Altfel totul s-a si răsturnat în viața lui și a ajuns de cu bine muncitor calificat. Mai ciudat era că nu se semăna cu nimeni, nici din partea mamei, nici a tatălui și nici a bunicilor, spre deosebire de cei doi frați ai săi mai mari, care prea semănau, deși supăra să vezi a ei doma copia înaintașului pe chipul fiului și nepotului. Viața nu mai avea parcă niciun hal. Angela se semăna cu maică-sa. O frumusețe la vremea ei simțise și ea ca fată când îl cunoscuse pe Gică, Dorința se pună mâna pe cap și când că o ceruse de nevastă pe fată, o apucase un râs de o mare nepăsare, adică parcă spunea, de ce nu? Acum îmbătrânise după patru nașteri și în plină tinerețe, se pomenise cu un ast pulmonar care o chinuia totdeauna când era umezeală, dar și când nu era, iarna în special, dar și verile în anumite zile. Cazestri primise o căsuță cu două odăi și cu o curte mică într-o fundatură pe lângă podul cărămidar care da chiar în lemetru. Cu ani și după moartea socrilor, Gica reușise din lafa lui să dărâme complet această cocioabă și să ridice în locul ei o adevărată casă cu ciment la intrare și cu trepte mai înaltă, cu trei o în loc de două, cu bucătărie de vatră în curte și antenă de radio pe acoperiș. Nu merse însă până acolo încât să-și și un câine pe care să-l pună pe sermă și să-l apere de hoți. Acești câini nesuferiți care lată în București ca la țară. De care dracului hoț să te apere un asemenea dulău sălbăticit în lanț? Ce să-i fure? Buii de la bicicletă? Pielea găinii? Într-adevăr, poate groșteul pe care îl creșteau din primăvară lângă bucătăria de vară și cele câteva păsări, găini și curci. Dar nu îi le fura nimeni niciodată, ca și când hoții știau și ei că nu se face să-i prazi casa unui astfel de om pe care toată lumea îl vorbește de bine." La biserica din Cărămidari, Achim și Angela... Cu toate aceste rude și neamuri la care se adăugară paraschip cu tiganca lui și Ștefan, care fă invitat și el, stătură la coadă ca să se cunune. Părintele programase pentru duminica aceea trei luni, și prima întârzia se și le încurcase și pe celelalte. Dar nimeni nu era supărat. Biserica și curtea erau pline de lume, fete și băieți care asistau la spectacolul unii ei altora cu privirile sticlind de curiozitate. Așa se petreceau lucrurile. Astfel, deci, erau înlăturate obstacolele din calea dorințelor, toate în fața tatei și a mamei, a rudelor și vecinilor, a tuturor babelor și cotoroanțelor din cartier, care spândeau pașii pe după garduri și mai ales alui lui Dumnezeu? Deci Dumnezeu a lăsat asta, dar nu oricând, ci numai după ce ți se vor pune pirosteile pe cap, și se va da să gust din vin, și se va vărâ verigheta în deget, verigheta ta pentru ea și a ei pentru tine, cu numere scris înăuntru, și după ce vei da o col de trei ori în mesei, în timp ce preotul va cânta, i-a ia Nimeni nu știa că burta acestei mirese frumoase și surzătoare de fericire și nevinovăție era de mult umflată. N-avusese răbdare să aștepte toate acestea la timpul lor. Ochii înfoiată ascundea totul. Parastiv la masă arăta: Nu se știe de ce e bos umflat. Ăsta avea întotdeauna ceva cu cineva. Dar acum se vedea că știe și el că nu poate să dea pe față motivul. Era anuntă și tăcea semnat. Se gândea oare că el nu făcuse nuntă cu tiganca lui ca să nu cheltuiască banii deloc de casă? Sau poate se gândea că uite ce fată frumoasă a luat Achim și el paraschiv pe cine? mă era lui în urâsenie cu socrumare, cu gică, tatăl Miresei. Dar și la fire, nu numai la chit, ca și acela ea nu credea despre ea că e urâtă, și pe semne în felul ăsta al cuceriște pe Paraschiv, cu această firea a ei domoală și cu vorba ei numai miere, prin care doar foarte rar răzbătea și viclenia rasei ei. Încolo toată lumea ardea de nerăbdare să petreacă. Se aduse răsuici cu măsline, brânză proaspătă cu firișoare de ceapă și coșuri mari cu franzele albe și moi. Măslinele făcuse rost de eleachim, nu prea se mai găseau coloniale și delicatese la îndemâna fiecăruia. Războiul începuse să taie și să nimicească drumurile prin care ele veneau să le acapareze de la sursă. Încă se mai găseau depozite vechi, cunoștințe, între negustor. Stuica era bună și privirile începură să le licărească în cap. Le era și foame, dar și sărbătoarea le umplea inimile și nu uitau să ureze mirelui și miresei numai fericire în această viață și să-și facă o casa lor așa cum și-au făcut și părinții și copiii la fel, mari și sănătoși și să dea Dumnezeu pace în lume și să-i ferească de război. Paraschiv se înmuiase și el și se uita zâmbind la urâtul care sta în picioare ca la țară în spatele fiecăruia când le umplea ceștile cuțuică. Siganca prinse momentul și îi șopti ceva la ureche. Paraschiv și întinse și mai mult buzele lui împletite. Era de acord. Mă, Ștefane," zise ea, nu e așa că nu mai ești supărat pe Paraschiv?" El din grijă a spus vorbele alea Ștefane? Să nu faci vreo prostie, nu de altceva. Nene, striga atunci Ștefan cu ceașca în sus și izbucnind în hohote, care nu supărave pe nimeni, fiindcă toți abia așteptau să găsească un motiv să și ei. N-am ajuns pe chio girlie, și restul nu mai are nicio importanță. Hai noroc! Achim tronă în capul mesei cu gâtul lui jos înainte, Angela, cu cununa de mireasă pe frunte, își ajuta mama și tatăl să servească. Când în curte intră un individ balauacheș cu armonică în mână. Se apropie de masă ducând un deget la frunte și scoase de îndată țipete înalte de pe clapele albe și negre. Început să cânte cu un antren formidabil și abia atunci pe chipurile tuturor apăru o expresie parcă uluită. Păi da, așa este, e nuntă și cine a mai pomenit nuntă fără lăutari? I se dădui individului un pahar, acesta refuză, fără să spună ceva, dar se înțelegea, de băut un nuntașii, lăutarul cât cântă trebuie să fie treaz. Și-și încetini mișcarea degetelor pe clape și începuse zică din gură. Povestea. Nu avea glas, dar avea muzică în el, povestea lui se cânta cu tonurile ei tragice sau grotești, sentimentale nevoie mare, lăudând femeia care, decepționată, se duce la mănăstire. Aș vrea să merg la mănăstire, aș vrea să mă călăgoresc. spune mai măicuța mea cea bună. Punem de vrei să mă primești. Așa început el și-ar fi fost cum nu se poate mai nepotrivit pentru alții, din altă lume, dar nu pentru ei, aviți de ficțiuni grosonane și totale, puternic îngroșate. Mirea sa a avut un surâs, ea Ana avea de ce să se ducă la mănăstire. Avea un umire acolo lângă ea, care o și fecundase. Gica urâtul un surâse și el curios. Ia să vedem, o primește sau nu o primește? Mama își păstra o înfățișare impenetrabilă, asemenea tuturor bolnavilor care s-au aranjat cu suferința lor și sunt pregătiți pentru ce e mai rău. Nu mai sunt atenți la ceea ce li se întâmplă altora. În sfârșit, Paraschiv arăta și el vesel. Rânja. Starița răspundea că la mănăstire nu e ușor de trăit. Trebuie să trudești și, pe urma din moment ce ai fost mireasă odată, dumul ăsta se închis. Fosta mireasă răspunde că nu vrea să știe nimic de cel ce i-a fost în mire, și blesteam acele clipe când l-a cunoscut. Nu blestema, copilă dragă," zice sa care i de îndată partea mirelui, spunând nu se știe de ce, că cel ce a iubit-o pe ea va fi primit de Dumnezeu. Rigorile ei nu sunt însă de neîntrecut și, dezamăgitei, îi se va da un halat negru și este primită în rândul maicilor. S-a tras astfel poarta peste viața ei, e cu putință, o femeie tânără în floarea vieții și atât de frumoasă, da, din partea ei, da. Dar într-o zi, de cântece răsună Valea, în zorii mândrei dimineți și la portița din Poiană, descalică un călăresc." Clapele se opriră, cu și el și retezea astfel povestea în mijlocul ei. Dar se înțelegea. Cine putea fi acel călăresc? Era clar. Fostul Mire, cine altul? A rămâneava mai departe fosta mireasă la mănăstire, sau se va arunca în față pe cal și se va lăsa dusă în zbor spre păcatele și amăgirile acestei lumi, care din nenorocire sunt atât de strâns legate de fericire. Balauacheșul ceru un pahar de sifon, îl bău și nu continua acest cântec. Începu unul clăntănit, lăutăresc, țigănesc. Românii, lui Tară, începură să rupă păsările fripte de pe masă și să mănânce. mire mirese îi trosneau fălcile ca și la ceilalți, iar Achim mai fizis că în curând un os se va opri în gât și va da ortul popii la nunta lui ca în povestea cu tare de Anton Pan. Se turnă vin. Lui Paraschivii s-a prinseră ochii. Vin? Ce fel de vin? Vin roșu, de la cu curat și cu poama lui, nu de la cărciumă stricat și dres. Ia să vedem. Da, minunat. Poate chipurile înflori urând și bând și aici pe mireasă o de zi. nu se știe de ce plânsul. Achim se holbă. Se uită la ea încremenit și, în tăcerea care se răsă, el îi Cum? Tu? Plângi, mă?" Și-a avut o mișcare de răstignire și-și lovit genunchii cu palmele. La nunta mea, a mea, mă! A lui Achim o romete din Siliștea, a...?" Ea scoase un țipăt și s-a arunca asupra lui ca într-o nenorocire când ne abandonăm în brațele celor mai tari. El o primit. Și rămase mai departe stupefiat, dar și mândru. Ei, mai era al doilea ca el? Caută să vedem dacă găsești. Mireasa a și reveni. Nimeni nu vedea în adâncul ochilor ei ascunsă, neliniștea care fusese copleșită, dar nu alungată. Țipătul ei însă pusese de fericire. Nu tuturor fetelor le este dat să trăiască astfel de clipe. Ea făcea parte din cele care știau că o viață poate fi și stearpă, în așteptarea unui bărbat care să-ți placă. Și ca să nu rămâi fată mare, ia ce găsești. Dar mai poți scoate la acea nuntă un astfel de strigăt? Parcă în cinstea ei, un ins se ridică de la masă, trase după el aproape cuțin la o muiere pe semne nevasta lui, fiindcă se supuse fără crâcnire și începuse să joace. Ștefan se uită la el cu dușmănie și îl înjură în gând. Încă de la început, acest om te agătase de el. Păstra niște rămășite de politete când vorbea, dar începuse să ciocnesc prea des paharul și îi totdeauna îl căuta pe a lui Ștefan. Îi spunea domnule ziarist și se scuza agresiv că îi se adresează, dar când trebuia să spună ce avea de spus, se potignea. Nu avea nimic de spus, dar Ștefan își cunoștea omul. Era dintre cei care îl urau pe el, dintre cei care îl fluierau în sac pe câmp și îl înjurau. Ăsta se abținea, dar cât timp? Întrebă cine era. Un prieten al tatălui Angelei, de la Lemetru. I se răspunse. Ștefan se pomeni în picioare cu paharul în mână. Se bea și se spuneau din nou mire lui și miresei urări, În timp ce e balauachea și cânta. Ce știi tu ce dragostea? Poftim de-ntreabă-mă pe mine. Vedea-te-aș de gât cu ea să pot să râd și eu de tine." Toată lumea râdea. Numai individul care pusese ochii pe Ștefan, Îi dea înainte chinuind pământul și murirea din brațele lui, Fără urmă de zimbet, roșu la față și cu gâtul și roindu de sudoare. Doar niște icnete lurice ieșau din gât. Privirea îi era turbure, oarbă, în timp ce burta mușchiloasă i se zguciuma și călcâile îi zbeau pământul cu patima. Pe urmă reveni la masă cu un semn de întrebare pe chipul lui parcă desfigurat. A, da! Își aminti și se ridică și se duse la Ștefan și îi puse mâna grea pe umeri. Domnul Ziarist, începu el, vă rog să mă scuzați și să trăiți. Să nu credeți că dacă nu ăștia muncitorii de la Lemetru cu Gică, cel mai bun... Nu, nu, stați! Oricine poate să spună, întrebați dacă cineva poate să fie mai bun prieten decât Gică Urâtu și Pavel Vasile. Eu sunt Pavel Vasile, cel mai bun strungar din secția patra, domnul ziarist. Ștefan nu mai putea suporta. Se ridică de la masă, se duce la mireasă, îi sărută mâna și îi spuse. Tâmpitul ăla se leagă de mine, plec Angela, nu te supăra. N-are rost să vă stric petrecerea, dacă mai stau, îi dau cu o sticlă în cap." Ea și încoloci un braț pe după gâtul lui, îl sărută pe tâmplă și strigă spre tatăl ei să aducă un scaun. Stai lângă mine și lasă-l în pace," zise mireasa. Dar teluricul, cum îl botezase Ștefan în gând, se mișcarea, se apropie și se scuză cu o umilință încărcată de noi amenințări. Domnule Ziaris, eu, dacă v-am supărat cu ceva, îmi cer iertare." Toțiana, îmi dați voie să faceți cunoștință. Gică urâtul poate să jure. Să trăiți, domnule Ziaris. Ura, nu vă supărați." Du-te și-ți vezi de treabă," zise Ștefan aproape tremurând de furie. Du-te lângă moira dumitale și nu te mai lega de alții. Du-te și joacă mai departe." vede, îi zise mira sa, vin să-ți spun ceva." Teluricul se supuse și își plecă grumazul lângă buzele ei. Mireasa îi ceva. El dădu din cap și plecă nu fără o înfățișare cam ofensată și, într-adevăr, făcu ceea ce îl îndemnase Ștefan. Își trase iar muierea de pe bancă și începu să se zbuciume în fața ei, icnind și izbind pământul cu călcâile. Nu se potoli însă până nu-l goni pe Ștefan de acolo, fiindcă după un timp iar se legă de el. Își era mereu și într-un mod exasperant scuze, nu se știe pentru ce, și, ce era mai curios, nimeni nu găsea că purtarea lui ar fi fost necuvincioasă. Jucau, beau, chiuiau, fiindcă la un moment dat nebasta teluricului începuse să chiuie și nimeni nu lua în seamă că acolo, lângă mireasă, se ducea din când în când acest pavel, prieten al sucului, și îi spunea băiatului ăla îmbrăcat în haine așa de bune, cine știe ce. Dar Ștefan plecă și afla mai târziu că nu era adevărat că celorlalți nu le păsase de purtarea teluricului, tot se supara foarte ro pe el și puțin lipsise să nu-l invite să plece de la nuntă. Dar încolo totul se terminase cu bine. Petrecerea durase până spre miezul nopții, nimeni nu se îmbătase și acel Pavel abuzese buna cuviință să plece și el curând după plecarea lui Ștefan. Acasă Achim își du-o mirea a Ți-am spus eu, mă, că... aproape cărăgni el la ea. Tu ce credeai că... păi cu cine vorbeai tu aici? Și aveam fătișoarea că nimic nu era pe lume mai elocuvent decât aceste strigătale lui. Nu le scotea oricine. Mireasa îl îndănțui.